От тамечки з'явилася нагода розквитатися собою і не лише собою, а й дітьми, які були винні лише тим, що вразилися радіаційно. І загинути за людину, хто поніс революційне запліднення в далеку Венесуелу, а надто в гори її, які теж могли бути раєм, якби лише йому дозволили там дозволитися. А щоби ні, тому почали в тих горах заплідники ловити і неволити селян. Силоміць, не крутуючи в сперматозоїди в якості заручників, там в горах, їх силоміць давали в руки те, чого найбільше боїться рай, зброю, змушуючи з неї користуватися. І от там, де це було робити важче, а саме в гірській рідці до колін... У пояс, по груди, коли вода їх усіх тримала, а не вони автомати, там їх усіх і побито з засідки, і лише для того, аби хоч не ті, кому б це належало, а таки подолали Атлантику і потрапили до потенційного раю, щоби зникнути в ньому назавжди лише за те, що торкнулися того плоду пізнання у вигляді чорного берета з кокардою, що отямився я аж під дорогою, під Гливахою, Вінницею, Козятину. Слава Богу, вдалося досконало відірватися від географії, принаймні, хоча б у межах України. Але, коли я не побачив над собою неба, то кволо подумав про ніч. Однак день чаївся в річці а я мляво зметикував, що ночував під мостом, таким же анонімним, яким в ту мить був фастів імені Мотовилівки, що навіть авта не котилися ним, запелюженим із середини, де випадковою белинкою виявився і я, страшенно з того втішившись. Себто протверезівши якоюсь частиною себе, Тобто спершу правим оком, А коли розвиднілося остаточно, То роздивився чарівно тихим плином, Який сотався сам собою так, Що не вгадаєш, в який бік, Тієї чи цієї митті, Він є потаймиттєвим, Доки він не вплив у вобидві зіниці, Які нарешті, не були ниць, за якими десь мусив бути і я, якби не течу я нечутних напрямків, яка відображала досконало, що й не вгадаєш, по який бік вона, а по який ти. І нарешті виливаюся, а не навпаки. Я сидів на березі зненацька ненацька тверези. Да, день сьоні був такий, що да, Почув я приємні слова. Під опорою сидів такий же чоловік. Бо поруч нього на бетоні стояла надпита пляшка. Не знаю, чи прозорістю вона могла позмагатися з річечковою. Тут важко сказати, бо в ній не було течії, бодай прихованої. Мені враз стало легше, як буває з кожним, хто напередодні істини. Якої? Я не встиг на неї налагодитися, бо чоловік вийняв пластикову скляночку, одноразову таку, яка вже кілька разів була багаторазовою. Хлюпнув туди, зважив, додав ще й підсунув мені. Це взаєморозуміння піднесло мене вище і надпохмілля, якого я проковтнув разом з горілкою, і подивувався. Що вона не з цукрової тростини, а навпаки, наша. Майже призабута борячиха увійшла в світанкову реальність, ностальгічніше за неї. Добродій загадково вийняв з кишені зеленої цибулі, вправно обскуб і тицьнув мені. Який ще прислухався до результатів, бо ті, що й не почалися, там швидко розвиднілось також. Да. Сказав я замість здрастуйте або «Спасібі». Я вдихнув кілька разів, щоб пришвидшити ранок і позмагатися з ним оновленістю. «Чувак, а ти ж піліндрикнутися хочеш?» Я вкляк разом з ранком. От вітчизняної простоти, яка могла би позмагатися з цією річечкою, я озирнувся незайманістю. Вона ще творилася, сотаючись, пронизуючи.